Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa afdhalus salati wa at-taslim ala khairi khalqillah ajma'in Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mim tabi'ihim bi ihsani ila yawmid din Allahun azza wa jalalundaroim dhe avet pret ndim te fale kërkojm lavdaz dhe bekime te Allahut qofshim bi Muhammedin sallallahu alei wasallam bi famin e shokut dhe te gjitha ata qe ndiejin kat rrug deri në ditën e fundit te kësaj bote Të nërëllezër, ka kohë që kemi filluar trajtimin e një serie në kohadur të serieve të ndryshme që i kemi trajtuar në derse tona pas Sabahut dhe në këtë seri kemi trajtuar temat e moralit dhe kemi folhur rrëth koncepteve që i prezentën islamin lidhje dhe me vlerët e shumët të të këti morali. Dhe pa dyshim kemi thënë se vlerët e moralit janë të shumëta dhe janë të ndryshme dhe pa dyshim se ne kemi përzjedur që të flasin për disa për tyre që s'fako të prezentojmë kuptimit e drejta të vlerëve të moralit dhe të bëjmë një shtytja dhe motivim për të gjithë neve që ta kuptojmë drejt rancimin e kësaj teme në argumentet e shpalljes. Sot do të las për një vlerë të rëndësishme, do të shpresoj që këtë seri ta përmbyllim me këtë vlerë e pastaj të fillojmë inshallah me seri të re në javën e ardhshme inshallah. Sot do të flas sot për vlerën e ruajtjes së djuas, e cila është një vlerë e rëndësishme e moralit dhe e cila padyshim prezanton një kuptim të drejtë të tër asaj që kemi thënë deri më tani. Në ditën që e transmeton Tirmidhiu në Sunetin e tij nga Muadh ibn Jabal, radiallahu anhu, është transmetuar se një ditë Muadh e ka pyetur të dërguarin sallallahu alajhi wasallam një pyetje shumë të rëndësishme. I ka thënë O dërguari i Allahut, më trego Për një pun e cila më shpije në gjennet Edhe më ruan nga zjarë i gjennimet Atërë Muhammedi sërë Allah sëmi ka thënë Lëkat së el të anë adhim Kepitur për një gjithë të madhe O lakin në hu jesiru në alamën jesë së rehu Allah Mirë po ajo është e letë Për atë që Allah huja lecon Rëaleshtë kjo që ke piti është shumë madhe Mirë po është e lehtë nëse Allahu te lehtëson. Dhe ka filluar i dërguari sallallahu alajhi wasallam në këtë ditë të përmend një varg, më simë është një varg praktikash, tocelat do të thotë i anëriçojnë rrugën besimtarit dhe i lehtësojnë drejt xhenetit dhe i bëhen perda dhe izolim dhe mbrojtje nga zgjarrja e xhanimit. Dhe këtu janë përmendur vepra të shumë të të mdha duke filluar nga besimi i drejt në Allahun namazi e pastaj me radhë shtyllat e islamit e kështu me radhë Në fundi ka thënë përgjamberi sallallahu sallam muadhit jam muadh a dëshiran me të udhëzu për një vepër e cila imban të gjitha këto të vepe të mëdha, nga vepre e besimit, e pastaj me radhë në vepe të mëdha të islamit, e në fund po i thot, atë dëshiran me të udhëzu për një mbajtës të sigurt të të gjitha këtële vepreve. Dhe pa dëshimë se përgjigje e mahtë ishte si jo i dërguar e lotë, gjithësësi. Atërë Muhammedi sallallasa me kapi gjuën dhe i tha, ruaj e këtë muadhi u që dit, se qëfar lismërije kështë gjuha, me të gjitha ato, veprat e më dha që i përmendi dërguari sallallahu alësallem, dhe i tha, oj dërguari allaut, a kena me u pëllyt për tëra që e themi, a tërtha pejgamberi sallallahu alësallem, se, a thua val i shpije njerëzit, në zjarë të gjenemi, diqka më shumë, së sa gjuhë ato këto nuk është pyetje, por është përgjigje në formë të pyetje. Do të nuk ka. Prandaj gjetarët kanë thonë se shumë nga ata që kanë mëpërfunduar fatkeqësisht në dënimin e Allahut, nuk është sepse si pasojë e ndonjë mëkati të madh që kanë bërë, e ndonjë krimi të madh që kanë bërë, nga së një çdo shoqëri kriminal të janë shumë më pak se njerëzit e tjerë që nuk bëjnë krime. A po çdo shoqëri që shumë më pak ka hajna se të tjerë, shumë më pak ka vrasa se që që të tjerë. Ka çdo shoqëri të tillë, po kanë më pak përballë më të tjërt. Prandaj edhe në njerzi kështu është. Në sonën tjetër shohim se jo vetë njerëzit e këqinj të ligjit që janë pendu kanë përfunduar dënimin të Allahut, e atë çka i bën këta të tjerë, këta të krimit po e kuptojnë. Këta të drejtpërdrejt të ligja dhe të ndyta po e kuptojnë po të tjerit. Atëherë Kjoj adit është përgjigje Pa kujdesia tyre ndaj Levizës e gjuhe së tyre Për këtë arsuj edhe Në kodrat të kjoj adit i deshe që Ato vderet e moralit që i kemë përmend Dhe rëndësinit tyre Ta përfundej me Këtë që ka përfundu pegamberi Sërë Allahusallem Moralin ta ruajm Dukja ruaj të rëgjuhen Kase me gjuhen ton ruajt turpi Ruajt bujaria Shprehet guzimi e kështu më radhë të gjithë atë uvdirat e moral që i kemë përmend. Në nënë tjetër, në qovë se i këthejhemi të nërrua lezër argumenteve të shpaljes, respektivisht fjale sa Allahut edhe fjale të pegamberit sëllallahu alësëm, dhe gjem një trajtim të posaqim e dveçan që i është bërë ruajtës e gjuhës. Qovë duke në utërejkru vëretja Se kemi Kujdestar Që për cilën qdo le vizit e gjuhës Ose duke na përmandur Shumë vepra që për gjunë janë të leta Po pastaj për logarithënin e shumë të rënda Allahu Gjallewala thëtë në surën kaf Ma jelfi dhumin kaulin illa ledehi rëkibun atid Njeri u nuk e nzirë një fjallë nga goja ati E kjo fjallë kur delë Kush e nëzirë? Ajo është në brendin e njeriut Ajo është në thelsin e ti Kush e nëzirë? Gjuha ti Në dhe Allah o thot nuk e nëzirë një fjalë nga goja ti Nga vetja ti Për me nëzgjohës e ti E që nuk kërregjistruat nga kujdestarat besnik Pas e Allah o gjennë e walla thot Në ajetet të surës hujurat Të kësa ajetet Të, të kësajsurë edukative Në ajetet të surës hujurat të rëndësyshme për tërë shoqërin e muslimanve, Allahu përmenë një vargë dhe primesh, pësrat e prishin raportin dër njerëzorë, e prishin raportin e mirë mes muslimanve. Shkaktojnë qarje dhe shkaktojnë problemet të shumëta në qofëse i rendit këto problemet që i ka përmenë surja ku gjuratë, shumica Mose e këtëre problemeve Vinë nga gjuha Allahu Gjallahu Ala Thët në fillem Dhe tëtë Të kësajsura Ja eju helledhine amanu In gjëekum Fasikun bina bëjnë Fete bëjjenu Oje që keni besuar Në qëfës u vijë një njëri qësë Dhe tëtë I pasigurt Një njëri që Nuk, nuk është i vlerësuar me besnikrite ju jo, me ndo një lajmë fete bëjjenu vërtetane asë mos e refuzani por asë mos e pranani e refuzimi dhe pranimi dhe përhapje lajmët bëhet për me shkafit bëhet për me zhuës e nga pakudjesia nga kja Allah u thotë pastaj o inta i feta një mindel mu'minina i këtë të luë në qofë se dy palë nga besimtarët, vje punët të, binë konflikt e Allah në rujtë, si pasu e qka fit, si pasu e mëzvërfikimi të lajmeve, mëzvërfikimi të informatëve, përhapësë, akuzave, shpifjeve, gënjeshtreve, apo vje dheri të konflikti, madje dhe dhe të vrasja, sa vrasja ka ndodhë, si pasu e një fjale, madje luftëra ka ndodhë mës njerëzve, Si pasuje, të të tëtë fjalëve të pamatra të ndë një pale që ka qenë pjesmarë të një konflikt Andë e launa të rikë vëritën se konflikti vije si pasuje Masë verifikimi të lajmeve, kun shëqiri filan të përhapet Gënjeshra, shpifja, akuza mes njerëzve Atër vijet e të konfliktif, atë këtësisht Vijet e të përplasja mes njerëzve Edhe në familje, edhe në lagje, edhe në qytet, edhe në shëqiri edhe kështu përgjësia Dhe për. Rëndaj, e përmendë Allah Gjalli Huala burimin e konfliktit, quhën. Pastaj, e rikëthendë vëmendjen të aja që e përmirësën këtë gabim të gjuës. Inë në me lëmup minun e e khua. Me dëvertet, besimtartë janë dhazër, nuk ju të konë. Nuk ju të konë, të komunikojnë me zvetin këtë mënyrë. Nuk ju të konë, të përhapin lajmet e rajshme. Nuk ju të konë, të përhapin lajmet e rajshme. Nuk ju të kanë të bartin fjalë, nuk ju të kanë kja Pasaj prapi këtë temës e gjuës, përshka këtë është rëndësishme La jesë kërkaumun min kaumin Mësë të talët Mësë të talë, mësë në nëshma, mësë e përbëz Apo Grupën e caktum Një grupi besimtoarve Mësë të talën Në logari të grupi tjetër Ola Tel mizu en fusekum ولا تنابزوا باللقب ادهمس اتiketoni njëri tjetrin duke vendosur etiketa të ndryshme gjithaja këto me çka bën gjithaja këto bën më gjuh bis al ismul fusuk ba'd al iman allah ne atrej vritën se mos kujdit na djus bën çeve emri indirekt që më mor besimtar të zbehet dhe gëngë amri i bukur i besimit ta marrim emrin e mëkatit biselis mulfusuk është padyshim padyshim është, është është e shëmtuar është e qortuar është është më e vërtetë për të ardhur keq që dikush ta zbeh emrin e besimit dhe ta fuqizon ngjyrimin e mëkatimit ne prap nuk ndalajet së fundi për gjuhën Shumë interesant është kërënditje Nësuri së këgjërat Pasë të thëtë Ja armenu, e o hledhine a mënu Ojo që këni besuar I gjdeni bu këthiri minë adhan Lërgoni nga para gjukimet E para gjukimet me qëka shprejen Me gjuh Pas taj Vala të gjessësu Mos espionon njëri tjetrit Në kuptim mos indjekni të metat e njëri tjetrit E të metat kërë ndjekën Por çka ndjekën, por të vorrosë në brëndi apo për të shfaqë. Po për të shfaqë, e çu shfaqen me djuh. Wala ya'dhu ta ba'dukum ba'dha. Dhe mos e të përgojen as ku shpëruva dikatë tjetër. Përgojimi më shkapohet me djuh e kështu me radhë. Pra ndaj ka kushtuar më shumë të madha djuhës ruçës së saj dhe të gjitha aty në veprat e shtuara që e përplasi shëqrim me zvete shkaktojnë probleme familjare e që vinë nga mos kujdesi për gjuhën sa njëri ka qenë bujarë për fatë kjecështë gjuhëa ja ka prish bujarin sa njëri ka qenë i urt për gjuhëa ja ka prish urtësin sa njëri ka qenë i gudzimshëm për gjuhëa ja ka shëmtu gudzimin sa njëri ka qenë nështëa i cilëcuar me tërp por gjuha e ti e ka fatkecisht, e ka demaskuar apo ja ka humbur turpin e kështu më nëratë. Pegambeni sërë Allah e al sëllëm në adit në muadhet qarta se përmendi, ruaj e këtë, nga se gjuha të arun besimin, gjuha të arun namazin, gjuha të arun agjerimin, gjuha të arun zëqatin e kështu më rratë, gjuha të arun haqen, gjuha të arun të gjitha i badetet, njëri ujtë cilit tërë natën falet, Pririt Allah të, të mënduam. Me çka prish dhe errënon të tërë këtë sakrificë me një lavdat me gjuhën e tij sa ba të noton prom ju fal. Shkoj, errënoj të tërën me shkallë me një lavdat të gjuhës që përmes saj dëshironë që njerëzit të di çfarë ka bërë natën avo. A po shoh sollet gjua i ran veprat? Një njëri që ka ndihmu dikujt me një veprim të gjuhës i ran filonit Jukom djind, jukom nimu, është ajë më qaharru, ju kom jin di kom ni mu qe tash ai qis ma ka harru me gjuh ernay andi allah jelle wala kur flet per sadaka thot ne sura al baqara na ayet e sadakaos n fund permandje mos e shoqroni dhënjen bilmani wal adha ka kin don mos e shoqrata shk dhënje me permendje dhe shetcim te ati qe keni mos e shetson jerin tash deri haat e me qëka bëhet për mendje, e me qëka bëhet shqecimi për mesgjuhës, e kështu më ratë. Me ditarë rëtë gjithë dhe i baditët dhe të ashash se virusi më i keqë që prishë bukurin dhe shëmëtan bukurin e adhurimeve është për i kryshë gjuhë e njëriu të thëmë. Edhe në histori të njërzimit, shumë njërës kanë betë të qërtuar dhe kanë betë ndështë ta të kategorizuan në një shteg ligë për shkak të gjuhës së tyre. Andaj për këtë arsye ka kushtuar vëmendje të madhe islame, qoftë në Kur'an, qoftë në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një ditë ka ardhur një njeri tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë: O i dërguar i Allahut, kam shumë shqetësime nga gjuha Shka, kam shumë shqecime nga gjuha e kumëshiju tim, fqinit, e që është këjshij, s'pomlenë radhë me gjunë e ti. Qëfar i tha pejgambiri sasërën? Thë, meri ploqë këtë e shtëpisi, a të s'kam pas mobilës i si na, sot, e po, me dy grushte i kam zhirë sëndër shpisë për i ashtak. Ka thon merr plaçkat e shtëpis, merr merr shtratin ton, merr tërët ujë atë që të tin rrug. E kur kaloi njerëz dhe thon çfarë ka ndjerë në rrug, thui gjuha e filanit. Ata njerëz këtu të praj dhe njerëz kalën ashabët e pejgamberit sa solën, njerëz të devotshëm kalonin pran ti dhe than çfarë halli kjo burr, pse e dha në rrug? Tha filani, s'po mlen rahat. E njerëz filluan të thon Allahu ato na të kuptim e, e, e këtheft, ose e denuft, ose pjojnë nga se njërë të ndryshme, nuk kanë mund në përbalu kështë qëtsim, e kurepoj se qëar përndodhë, vërapoj normalisht, e tha, më pojnë halal e këtheu, se nuk e bëjmë o kure, kështë të më radhavë, mirë po imbeti leqja nga kushtë, nga gjuha e tjene. Gjithashtu, ju përshkrua pejgamberi sasë një grua e dhe vatshme, Se, se përket dëveçmërism, kuptimin praktik të agjërimit e të namazit, është med vërtet shambull, mirë po me gjuhët e saj, lëndën shumë njerëzë. Tha pejgamberi së sëllëm, hi e finnar, nëse aja vazhden kështu pa u pëndu, aja dhe të përfundan në zjarë, andaj nuk do t'i krymë punë. Namaz i saj në qovët saja, nuk është e kujdesh me gjuhën e saj. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam i tha, një ditë shok shikonin gjithë ato hadith argumente. I tha, shokët e tij në xhami u tha, e të dhruan e menil muflis, a dini kush ka bankrotu? Ne kuptojmë kush është pa asgjë, kredi ka humb. I than older worry a lot, te na na. Njëriun e tillë e njëm seati, i cili nuk ka parë. Aspa sori, hetë s'ko, ketë i ka hupt, të na që kjo është i pankërtum, që kjo është, do të të i falimentuar, të na që kjo ka falimentu, që kjo, tha përgambërën, në kështë ajt që ju pa e më ndanjë, e kështë ashtë, realisht i falimentu, krejt i ka hupt, ka thënë përgambërën, në riu, që të vjenë dintë gjukimit me, a dhurima, i vjenë me i badete, mirë po e ka fyrë këtë, me qëka e ka fyrë? Me gjuhën e ti. E ka ofendu këtë, me qëka? Me gjuhën e ti. E ka shpivë për këtë, me qëka? Me gjuhën e ti. Pasle, ka thonë edhe, ka marrë pa dresit pasurin e këti, me qëka e marrë pasurin pa dresisht? Së ka thonë një a ja vjedhë pasurin. Për ka thonë, e ka dhe ma lehadha, ja ka marrë ti pasurin. Së ja ka thonë një a ka vjedhë. Se aj që vjedhë, vjedhë në hesht po, duhet me trillu një gnjërëçik ti i ta kën hizja, është e jamja ose këtu më rob, e ky trillim dhe kjo parapërgatitje për t'ja marrë dikujt pas një më çka bota me gjuhë andaj kur e shikon realisht ka bankrotuar dhe ka falimentuar, si pasojë, hë pa kujdes për gjuhën e tij atë. Ma ndonjëta këtu janë të rënë se më kuptu, nuk i kohi e muslimanët që i falët e, e beson në Allah në mëlluar, nuk i kohi që të mirë të më thashë thëmë të përhap gojën ata dëshëm të, të paçundurshëm të shpif për njerëz të akuzon të përgojon të bërt fjalë gjithë ato jetë të shëmtuara që nuk i takojnë mësimtaret është shumë të tjera andaj të ndrolojë çfarë realisht mund të dëmton njeriu më gjuhën e tij e para na pom na pom se Sa është e rëzikshme nëse nuk kujdesi për gjuhën? E nëse dikusht një men nuk kujdesi për gjuhën, ku mund të shpije mos kujdesi për gjuhën e ti? Ku e qënë? E qënë med vërtet në vepra shumë të shëntuar dhe të këshia. E para, njëriu që është i pakujdeshëm në gjuhën e ti, kjo pakujdesi e shpije në të foljurit përfen e Allahet pa dhije. Ja përgjigja, ja fetfa, apo ju dhëzën njerëzit dhe kejta, pa dhije. E me qka e shprej këtë pa dhije dhe me qka e manifestan këtë pa dhije për me dhjuës e tjetër. Dhe dhëtë njerëzit, kjo është njërë me bo, unë e po të thëmë gëmë ti mu, që është të dhëtë me bo, e pekat tjetë dhëtë që du shumë ja bo, ku e kemsu ti këtë? Kështë ka thonë ti kështë? eks tremor. Për më tepër, u dëgëruar hadith në një or ose raste njëri tim në Abbasit. Dhe kjo është e dytë nga pasojat e shëmtuara të djues. Përhapet fesadi, edhe përhapën thashethemet dhe përhapet këtë kuptim i fes mes njerëzve. Kur ndodhi vrasja e Uthmanit radhiyallahu anhu nga Dora e ligë e munafikave. Kësaj kategorijet të ndytë të shëqëri, se gjithë më në bojnë të razina me intriga dhe dhe, dhe, dhe hipokrizit të të të ndryshme, u hapë dera e u hapë dera e për hapja së loj loj ideve dhe mendimeve. Edhepse janë shumë atë kufizuar asë në kuhën tonë dhe pësa në të kohë ishën të gjallë sahabet, e ishte në gjënat e artë, e kishën të vëshmëri shumë, shumë, ma shumë pakrasimishtë se në kohën tonë, ibnjabasi, këj djetari kë, kë matë, që ishte djelash në kohën e pejgameris a sallëm, por i lavdruar dhe i afruar të këjpegameris a sallëm, me qka e mbyllë të derën e fitness, me qfar qfa masan dërmir të që, Mostemerr fesadi për masa të mëdha të mëdha shoqëri. Kur vjen të ndoqosh të thonë të diç për fe, thonte, "S'mulena rigjaletun." Na i përmendni burrat që pyetën e kanë marrë këtë. Kush e jo u ka thonë këtapun? Shikao, filloj më një mëprap, ka thon Filoni, tha ky, e komuni pikti, kjo kë është kështu më bu, kush t'ka thonë ti këtapun? Ku e ke marrë ti këtë? Kush t'ka mësu ti kët? Andaj imësante që me këtë kujden së ta ruaj në gjuhën dhe mos të përhapin thash e thëme të ndryshme në emër të fesë, nga se këtu e përhapin dhe një fesatin edhe shkaterimin edhe të razilat mes njerëzve gjithashtot nga ajo që vije për gjuhës është ajo që e cekat më heret do të të ndare dhe përqare mes njerëzve ma di nga njerë dhe nga shta, për mes një Fjale që njëri ju Mendojnë se është hajgarë dhe është loj Nësa e mund tjetë shumë e kushtushme për njerëzit Edhe gjithashtu vijen nga gjuha Nga njerë njëri ju mendojnë se dikën dhe me e disponu Por këtë disponinja bënë për mes Nga njështërë, nuk e rajtë Edhe kjo është ndaluar Ka thënë pegamberi s.a.s. Mirë për atë Dhe këtë e ka përsi tri herë Se kërësikarë në sunenjë në Bud Ka thënë, mirë për atë. Tri herë, ka dhënë, kushë kujë i dërgur e lotë. Ka thënë, ajë cili gënjen për t'i bërë njërzit me qishë. Rënë. Se kamë arëndi që ka thëtë. Vesh me bu njërzit me qishë. Andaj ka thënë, përgjambërë, sëmë indë një leëmzahë. E dhënë në bëjë hajgara. Mirë po, nuk e thënë posë të vërtetës. Nuk flasë posë atë dhe që është e, e vërtet do të, të pasuat e shëmtuar të mos kujdes për gjuhën është për gojime e që është nga mëkotet shumë të shëmtuara shumë njerëz mendojnë se për gojëm është menjih dikujt për gojëm është me shpif për të kan kjo është shpifje e çka është për gojëm e ka definuar shumë qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhikru ke e kha ke bim aykra ta përmendesh vllahun tënd me atë që aja Ora ai ka tora list. Po nuk ka chef me ju bë mua habeta apo. Sko chef. Nuk ka chef, mu fol për pra të punën tënde, çoft emet e metet ti, çoft sekretit e ti, çoft puna e ti, sko chef me ju bë mua habeti. Mos e fal Allah. Në çoft se e fol kët çaj nuk e ka dëshirë dhe ai nuk është prezant, atë çkë është që për gojime. Ç për kët për gojem, ç fat këtë çështë është smundja e shoqërisat, Allahu ka thënë E ju hibbu e hadukum, e nje kule lehme e kihimejten, të kërihtu mu. A ka dëshirët dikush për juve, me ngrënë mishin e vdekur të vlaut vetë. E që kjo është përgëjimi, kush ka qëhë me ngrënë? As kush. Përndaj, një dit disa njerëz në kone e pejgamberit s.a.sallem, falen keqë për njeri. Dhe pejgamberit s.a.sallem, i ranë në vesh, që fjole ture përheshti. Dëshërën të të gjithë të moment në dur për t'i kshiluar Dhe pas disa hapave e cje Kaluan pra një coftire një, një kafsh e mgordur Që edhe kundërmën të erë të keqe E tha pejgamberi sësëm Ku është filoni e fistiku? Ta tha nja këtu imi dërgore e latë Ata me nduan se kom i livdu pejgamberi Ta është kom i ebën e dhe tyrët mire Ta nja këtu imi e u dërgore e latë A pejgamberi thosën kulumin hata. Hani preksoj. Të ndergur Allahu që ajo s'hat kur është. Ai nuk ështëet engord. Tha, hani preksoj. Tha, nga sa ajo që keni ngrënë para aksoj është shumë më e këshëmtuar se kjo. Ju keni ngrënë gam mish i vllaut të juaj të vdekur më herët. Është më e keq se kjo, se kjo ngordhsi që është të shtrir tash më këtu. Është këta punnoja, e që fali që se shumë njerëz sot nuk i kushtojnë vëmendje përgë janë, bardë, fjallë, e kështu më radhëtë. Andaj, të nërëzër, besimtari, edhe kur e mbron të vërtetën, edhe kur e mbron të vërtetën, edhe kur e luftën të keqen, nuk e ka të lejuar, të përdor shpifën dhe gënjeshtën. Kur? Nuk ban? A ban për shambull që në emër të këthimit njërë dhe namazë, me shpith një hadith ka thonë Muhamedi alayhis salam përshëndet kur kërkuesh hadith përshëndet kur ka thonë Muhamedi alayhis salam ai që se fal në namaz nuk ka smundje me buqës që ka mira nuk ka më pas pasall skurr edhe kur nuk ka me ku një me rana, o, të nosh me ato ç'është përshëndet kur hadith s'ka e më thonë pse apo spi vëmo s'ka golë se më thui një njerëz të feja apo të zban më thui një njerëz të fe me ran Allah ka feja ballt vërteta që thënë me ato njerëz të fe Efaktë qesir sa so shumë njerëz e mbrojnë të vërtetën që e mendojnë s'është të vërtetë, më rënë në shtëpi fjatën. Ai mendon se ti e ke kaç. Në rregull ti mendon se ti kom kaç, po mos rrai për mua. Unë mendoj ti ke kaç, po s'bën më rrai për ty, s'bën në shtëpi. Folë të vërtetën dhe përmes të vërtetës tregon kush e ka mirë, kush e ka kaç. Andaj e ke kaç, s'e diniu mendon se me me rana, me shpif, më gënjej edhe më rënë më shtëpi, iko mësi më mbrojni të vërtetë që ai mendon s'është të thill. Dhe kjo vje si pasoj e pakujdrisit për gjuhën e tijet. Dhe për fund, 2 tri pika, si me rrujt gjuhën prapë. E para të nërlozër besimi i drejt në Allahun. Dhe besimi i drejt në ditë e gjukimit e rruan gjuhën e më. Nga se pegamasën ka thënë, kush e besën Allahun dhe ditën e gjukimit let fletë mirë o së letë heshtë. Vetë në ka thonë udzime. Besimi i drejt në Allahun sa Allahut të ndëgjën Se Allahot të shë, se Allahot për cilë Rrujë gjuhën Faktë që keme dhonë logarit për gjdo fjallë Që e kjenë zirë dit në gjukimit Të bënë me rrujë gjuhën Kjo është e para E dyta Që të bënë me rrujë gjuhën është Aja që thamë maherët Kujdesu Se me gjuhë rënan mundin tëndë Me gjuhë e prish kështjelen e bukur Që e kjenë dërtu për gjenet, me shkunë gjennet Me gjuhë i prish punë të mira Andaj kujdeso. Kujdesu et pa mirujt punë të mira të bën mëruj gjumën tënde. E treta, fakti se përmes xhuesës vijnë mëkatet e mëdha. Sikur as të, si të futet për Allahun pa dije, për një njerëz sa këtu në rrugë për gojimin, shtëpi, fia, shumë mëkat të vinë më gjuhë e bën besimtarin larg ti vendos ku fujtë gjuhës të ti. Nuk e lën besimtarin vetën ti, e tij e as gjënë ditë të vijë deri tek kufet e pergjimit. S'lënat ai larg e, e ndal frejnë në gjuhësë ti, nga se e dinë se po u afruar rëshqet let në ato mëkate. Dhe kjo e bënd që me rrujt gjuhënë ti. E katër dhe që e bënd me rrujt gjuhënë ti është shëqëria e mirë. Nëse ne arimë në nejat tona, në takime tona, në shëqëtime tona, ta instalojmë këtë moral, ruajt në gjuhës dhe të qërtot më njëherë a e që e prish këtë randë, me lejnë e latëmanuar do të kufizohet Por çuftënin e ndaj tona. Apo ia lehtësojmë dikujt për gojimin. Ia lesojmë dikujt fjalën e kot. Ia lesojmë dikujt bartën e fjalëve, atëher edhe heq pa dashkëna më të rëhikna këto probleme fatkeqësisht apo. Andaj shoshnia e mirë është asilla, ta ruan gjuhën dhe e fundit as ta ruan gjuhën është lutja. Lutja e Allahut e mëndnuar. Apo dhe në kohë të kësaj pike hyn edhe përmendi i Allahut. Bëndhikr, këtë për dhëkër angazhoj kë djupa për mendim të Allahut, s'ka pas dvakma për mend fillonas fizike. Por faktë se kë djupa kërcish pakë për mend Allahun, e di çka do të më me përmend, kjo është kret, kjo di çka do të më blu. Apo kjo di çka do të më blu, e çka blu? Ose e blu për mendimin e Allahut të fiton sevap, ose i blun e blu ndër të njerëzve, e blu fjalë të ndershme e pastaj bien në mëkate. Andaj përmend Allahun azhjel. Përmendj Allahut përgjithënga, këçpërdhrimi i gjuhës dhe lutja, lutja Allahun që Allah më taru gjuhën, më ndihmon ka drejtë, me, me, me len Allah të bëhet lehtë, sikur se i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është e vështirë, por bëhet lehtë nëse Allah Allahu te lejon. And lutja Allahu më ta lehtësu. Allah na rruajt zemrat tona dhe Allah na rruaj gjuhët tona dhe Allah na rruaj gjymtyrat tona në përsiq nga çdo gjë e cila e sjell hidhrimin e Allahut dënimin e tij. Allah në mënëso që të jemi të moralëshëm, të sjelëshëm, të edukuar si duhet, të kujdeshëm në fjallë dhe vej për tona, dhe të jemi të fërmuar si duhet në basta asaj që në kam su, Allahu i manuar dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu i shpëlejt me kaj që përdo fund, po sallallahu aleyhi wa sallam, po sallallahu aleyhi wa sallam, sallallahu aleyhi wa sallam,